Reepipodden. en skräckpodd från Sveriges Radio P3. Kanske har du redan hört om tv-sändningskapningen i Seneca, South Carolina. Storyn har fått rätt stor spridning på vissa delar av nätet och delar av sändningen finns att se på Youtube. Givet att den inte tagits bort av ett eller annat skäl i det här laget. Om du inte har talas om det så är det en av de mindre kända och omtalade tv-kapningarna. Visst, här i Seneca var det omtalat, men så vitt jag vet togs det knappt alls upp på riksnyheterna. Hur som helst har jag tänkt skriva ner det jag vet om hela saken, trots att det redan finns många andra ögonvittnesskildringar som är mer detaljerade och bättre skrivna än jag kan åstadkomma. Kanske kan det vara till nytta för någon. Jag var hemma på jullov då när det hände. Jag satt och skrev på läxan i kemi framför TV:n, ensam hemma. Efter ett tag tappade jag fokus på läxorna och fastnade vid de gamla Law and order repriserna tills jag tröttnade och började sappa. Några minuter gick och sen snubblade jag över en märklig variant på öppna kanalen där min gamla high lärare i latin konstigt nog stod och läste upp en dikt iför den ålderdomlig trekant i hatt. Jag tittade i några minuter, flinande över den gamla stofilen, han hade alltid varit rätt formell och seriös och inte alls någon jag föreställde mig skulle stå på tv och recitera dikter. Då, plötsligt, började bilden brusa och knastra och det klippte över till en flerfärgad testbild. Jag hade inte ens byta kanal innan det knastrade till igen och en tecknad film började. Jag kände inte igen den stilistik som man brukar när det är en Disney eller Warner Brothers film. Det var detaljerat men också lite bulligt och slarvigt. Lite som de gamla informationsfilmerna som brukade gå på tv förr. Jag hängde kvar av slapp nyfikenhet. En vanlig medelklassfamilj satt vid ett runt bord och åt frukost. En mamma med stor 50-tals en pappa med kostym och glasögon och två små barn med runda ansikten. Mycket konventionellt. De satt och småpratade om maten, pappa klagade över sitt arbete, barnen chattrade om fotbollsträningen och så vidare. Först märkte jag det inte ens, men långsamt hade scenen förändrats solljuset som lyste in genom fönstren blev grönare och familjens uttryck skiftade de fick mer insjunkna ögon gråare hy och såg plötsligt sjukliga ut en radiosändning i bakgrunden som förut bara låtit som hissmusik blev högre och man kunde urskilja röster och vad de sa en programledare nämnde att det var den 15 november 2017 och att krisen förvärrats Även om man inte hörde varje ord han sa gav det som hördes ett ödesmättat intryck. Något lyste grönt, kött smälte, mutationer och konstiga skepnader ute i horisonten på havet nämndes. Gång på gång upprepades också en fras som jag till slut kunde uttyda. Den var Anmäl er vid närmaste skyddsrum. Familjen satt kvar vid bordet åt frukost som om ingenting hände. Och sen började det riktigt konstiga. De åt upp, städade och dukade av och mamman packade in barnen i en liten minivan. Nu såg de riktigt ruggiga ut. De var utmärglade, hade gula ögonvitor och gläst fett hår- Bilen körde genom ett landskap som lyste i en obehaglig, varnande grön färg samma som förut lyste in genom fönstren och i utkanten av bilden började det krylla och locka sig i konstiga former man inte hann se. Byggnaderna och husen de passerade såg övergivna ut. Till slut stannade deras bil vid en lekplats och mamman släppte av barnen och körde vidare. På marken låg klumpar som liknade stenar i starka färger, kemiska och i bakgrunden hördes någon ansträngda andning och ett ynkligt jämrande. Barnen hängde lelöst på en klätterställning och kameran gled över och zoomade in på klumparna på marken. Då syntes det att det inte var stenar utan människor. Fruktansvärt vanställda människor. De verkade antingen växa in i eller ut ur marken, men det är svårt att säga vilket. Hur den är så var de vid liv. Bakom klätterställningen stod ett träd och i stammen syntes ett ansikte, förvridet i en plågad och ångestfylld min. Vi klippte till en kontorsbyggnad. Barnens pappa satt i sin kostym böjd över ett tangentbord han skrev på. Hans ansikte var fårat och han såg lika sjuklig ut som sin familj och hela kontoret var försjunket i samma gröna färg som världen i övrigt. Vid andra skrivbord i kontorstolarna satt döda kroppar. Köttet hade fallit av benen på dem där de satt till synes förfrysta i sina dödsögonblick. Till slut samlades familjen hemma igen mot kvällen. De gick in genom ytterdörren en efter en och deras hud var inte längre bara grå och narig den föll bokstavligt talat av deras skelett. Det var som att deras kött smälte droppade ner i slamsor från deras armar och rann ner från ansiktet. Medan de bokstavligt talat föll i bitar satt de sig vid bordet igen och började knäpptyst äta sin middag. Deras kroppar blev mer och mer formlösa och upplösta men till slut växte deras hud ihop igen och tog stolarna med sig. Jag kan knappt beskriva hur det såg ut. Det var som om de växte ihop med inredningen. Det såg ut som glas som smält över hela köket. Och det enda som alls gick att känna igen som mänskligt var deras ögon som satt kvar i huvudena. Kameran zoomade in mer och mer och i filmens slutögonblick vände alla i familjen blickarna mot betraktaren, mot mig och såg obegripligt sorgsna ut Det varade i en halv sekund och sen klipp till svart och på skärmen Undantagstillstånd råder Anmäl er omedelbart vid närmaste skyddsrum Sen började det brusa igen Jag stirrade på tvn Öppna kanalens sändning återkom och där stod min gamla lärare igen och fortsatte läsa dikten det är allt jag vet. Jag trodde själv nästan jag hade drömt tills jag läste i tidningen Dagen därpå om kapningen. Vem vet vad som hände? Ett väldigt noggrant genomfört skämt. En jättekonstig reklamkampanj. Ja, på nätet kan man läsa en hel del knäppa teorier. Och vill man se filmen själv, då går den att hitta där ute. Så människor det inte alls huvudlös. Så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag återvänder vi till poddens rötter. När Creepypodden startade var det som en produkt av en bok jag skrivit om spökhistorier på nätet, så kallad Creepypasta. Boken innehöll en samling av dessa nätets egna spökhistorier och de första 5-10 avsnitten innehöll i stort sett bara historier därifrån. Sen började ni lyssnare skicka in era egna historier och jag upptäckte att de ofta var minst lika bra som de bästa spökhistorierna jag hittade på nätet. Sen dess har Creepypodden blivit en plantskola och inspirationskälla och lekstuga för svensk skräck något jag är outsägligt stolt över. Visst, det betyder att det inte är bara Creepypasta i Creepypodden längre men det kan jag stå ut med och ni också, tror jag. Men det betyder inte att man inte ibland ska återvända till utgångspunkten och ta en extra titt, ifall det är någonting man missat där. Så det är vad vi gör idag. Ett avsnitt bara med nätets skräckhistorier. Nya som gamla, långa som korta. Det första ni hörde var historien Sändning avbruten, uppläst av mig. Den är, vilket inte är helt ovanligt för Creepypastor, skriven av en okänd författare. På creepypasta.com anges en okänd skribent på 4chan som källa, men den tidigaste publiceringen jag hittar är på en Tumblr-blogg i juli 2012. Där står det att historien inte är skriven av bloggaren själv, men inte var bloggaren hittat den. Någon film föreställande det som beskrivs har jag aldrig hittat och inte någon annan så såvitt jag vet. Men nog känns det som att den skulle kunna finnas. För som vi berättade i avsnitt 58, Oförklarliga ljud 2, så har ett antal sådana här tv-sändningskapningar inträffat. Vi ska fortsätta på ett annat tema, det oväntade i den mänskliga uppfattningsförmågan. Det är en historia som tidigare dök upp på sajten DeviantArt i september 2012, men som där verkar kopierad och inklistrad från någon annanstans. På pasta Wiki står det att historiens författare är okänd. Det vi vet är att den kallas förmågan och att den läses av Ludwig Josefsson. Jag bor i Osaka i Japan och åker tunnelbana till jobbet på morgnarna. En dag när jag väntade på tåget märkte jag hur en hemlös man som stod i ett hörn på tunnelbanestationen muttrade för sig själv. Jag stod i närheten av honom och hörde vad han sa då och då när människor passerade honom. I den utsträckta handen hade han en tom pappmugg. En tjock kvinna gick förbi honom och då sa han tyst för sig själv Gris. Oj, tänkte jag. Står han och förlämpar då man hoppas ska ge honom pengar. Lycka till med det. En lång affärsman gick förbi med portföljen i handen och då sa den hemlöse gubben... Människa. Jaha, jaha, jo. Det kan man ju inte argumentera emot. Dagen därpå, när jag kom till stationen... ...ställde jag mig lite närmare den hemlöse mannen... ...för att lyssna på honom. En tunn och sliten kille gick förbi... ...och den hemlöse muttrade... ...kossa. Det var lite udda. Om man använde kossa som skällsord brukar väl mest vara mot kvinnor och just den killen som gick förbi var väldigt smal för att liknas vid en ko. Någon minut gick och en fet man passerade. Den hemlöse potatis. Det var också förvirrande. Jag antar att man kan kalla folk potatis men det är inte något särskilt etablerat skällsord. På jobbet kunde jag av någon anledning inte sluta tänka på den hemlöse. Jag försökte lista ut mönstret i vad han sa och vilken koppling det hade till de som gick förbi. När jag misslyckades började jag spekulera fritt och föreställde mig att han kanske trodde sig ha ett sjätte sinne där han kunde se vad folk varit i ett tidigare liv. I Japan är det många som tror på reinkarnation och de är till och med öppna för idén att man varit något annat än ett djur eller än en människa Dagarna som följde lyssnade jag på vad han sa på morgnarna och fick stöd för min teori Han sa ofta saker som kanin, lök får och tomat när människor gick förbi En dag blev jag så nyfiken att jag inte kunde hålla mig Jag gick fram till den hemlöse mannen och innan jag hann säga något sa han bröd jag la några mynt i hans mugg och frågade varför han sa så. Vad menade han? Han log. Man kan väl säga att jag är lite synsk. Det är en förmåga jag fick för många år sedan. Det är kanske inte vad du tror dock. Det är inte något klassiskt. Jag kan inte läsa tankar eller se in i framtiden eller så. Så vad är det då? Frågade jag otåligt. Det är helt enkelt så att jag när jag ser människor... Också ser vad de senast ätit, svarade han. Jag skrattade chockat. Han hade haft rätt om mig. Jag hade ätit bröd till frukost. Jag skakade på huvudet och gick därifrån. Av alla övernaturliga förmågor jag hört talas om sedan jag flyttade hit till Japan måste den vara den mest meningslösa. Ni hörde förmågan läst av Ludvig Josefsson och skriven av en okänd författare. Styrkan i en creepypasta är att det är historier som utnyttjar det faktum att de är skrivna av en okänd författare och att en okänd författare också kan vara vem som helst. Historierna du har hittills kan ha upplevts och de kan ha upplevts av någon i din närhet. Vem vet? Känner du till exempel någon som bodde i Skottland runt 2012? I så fall kanske du vet vem det var som skrev historien Bakrutan som vi nu ska få höra. Det enda jag vet är att den publicerades först på en Tumblr-blogg i september 2015 och att den läses av Rakel Josefsson. I maj 2012 gjorde jag en resa i bil- från Glasgow till Norra Highland för att vara med på bokfestivalen i Allapo. Jag höll på att doktorera och hade fått ett litet stipendium för att åka dit och delta. Men hade också lektioner att hålla i den veckan vilket ledde till att jag fick resa iväg först rätt sent en torsdag kväll. Det är ingen jättelång resa. Den tar väl 4-5 timmar. Men eftersom jag åkt först vid åtta tiden på kvällen blev jag snabbt trött och någonstans i höjd med Kerngorms körde jag av vägen för att leta upp en plats där jag kunde ta en tupplur. Vid den här tiden i mitt liv försökte jag göra mig lite speciell genom en uttalad förkärlek för saker som kändes retro. Jag körde en gammal och risig men högt älskad mini. Och hade som telefon en löjligt gammal Nokia med batteritid som en McDonalds-leksak och internetuppkoppling som en gråsten. Jag körde in mot nationalparken i Avimore där jag letade upp en av parkeringsplatserna för hikare och vandrare. Där fick man stå över natten och de är oupplysta och ligger en bit bort från infarten till parken. Det verkade som den bästa platsen för en snabb paus för att sova lite innan jag körde vidare. Eftersom Skottland är Skottland så låg det en kylig disighet över skogen och det regnade lite. Jag lutade tillbaka sätet, drog jackan över mig som täcke och då dåsade rätt snabbt till medan regndropparna trummade mot vindrutan. Jag vaknade med ett ryck. Jag var först förvirrad och hade glömt bort var jag befann mig. Jag visste inte hur lång tid som hade gått, men det var mörkt och jag hade en känsla av att det som väckte mig var ett ljud av något som slagit i bilens kaross. Kylan utomhus och min kroppsvärme inne i bilen hade gjort rutorna alldeles inme och jag såg ingenting. När jag plockade upp telefonen för att titta på klockan var den död och jag svor för mig själv. Jag var snarare irriterad än rädd. Ljudet jag vaknat av kunde gott ha varit chassit som jämnade ut sig när motorn svalnade och jag trodde inte det kunde ha gått så lång tid sedan jag somnade. Sen hörde jag ett distinkt ljud. Tre knackningar på främre bildörren på passagerarsidan, en bit nedanför vindrutan. Jag fick lite puls och böjde mig fram för att se till att dörren var låst. Händer det att ni pratar mer själva när ni är nervösa? Jag gör det hela tiden och den här gången började jag småskälla på mig själv för att jag var så mesig när jag avbröts. Återigen tre knackningar, men den här gången från fönstret är en av baksätets dörrar. Nu kände jag hjärtat stanna. Jag stirrade ut genom fönstret. Inte en rörelse, inte en skugga. Med lite skakande hand vred jag på nyckeln och satte igång bilen och luftkonditioneringen för att få bort imman på rutorna. Jag hade egentligen tänkt somna om, men det var inte längre att tänka på. Adrenalinet hade gjort mig klarvaken. Det krävdes ett par mycket långsamma minuter för fönstren att Klarna, delvis tack vare den usla luftkonditioneringen i den gamla bilen. Och jag fick vänta längre än jag önskade innan jag fick klar sikt ut genom rutorna. När jag tyckte jag såg en rörelse i backspegeln kändes det som att hjärtat stannade. Kunde det vara så att någonting rörde sig kring min bil? Jag satte omedelbart igång helljusen och den övergivna parkeringsplatsen översköljdes av ljus. Det fanns fortfarande inte en enda bil där, förutom min, vilket för ett ögonblick kändes som en lättnad. Då måste jag vara ensam. Nästa sekund försvann känslan. Tänk om jag ändå inte var ensam. Jag rätade upp förarsätet och skulle precis sätta igång bilen när någonting smattrade öronbedövande högt mot framrutan. Det var som om någon slog med en matt piska mot den. Jag skrek högt på ren impuls och drog igång bilen och körde iväg. Fortfarande såg jag inte mycket ut genom fönstren där bak och det tog mer än tio minuter för mitt hjärta att sluta banka. Inte förrän efter nästan två mil vågade jag dra slutsatsen att jag inte var förföljd. När jag kommit fram till mitt hotell i Alapå hade jag nästan lyckats övertyga mig själv om att det bara varit en fågel eller en fladdermus som slagit mot fönstret. Jag klev ur bilen och sträckte på benen och tog några djupa andetag av den friska nattluften. Jag glömde helt väskan i baksätet och med nyckeln till mitt hotellrum i handen fick jag vända om och gå ut till bilen för att hämta den. Den låg där men under stack något ut. Ett kuvert. Jag måste ha glömt det där förut men kunde inte dra mig till minnes när jag skulle ha lagt det där. Jag öppnade det nyfiket. Kära förare, var mer försiktig nästa gång du parkerar ute i ingenstans mitt i natten. Du sov djupt hela tiden medan jag satt bredvid dig i förarsätet och skrev det här. Främre vänster vindruta är lätt att trycka ner utifrån. Ta hand om dig. Jag körde hem igen från festivalen tidigt på söndagseftermiddagen för att slippa köra nattetid. Hemma i Glasgow kollade jag fönstret och nog stämde det att låsmekanismen var trasig. Om den som tog sig in bara ville göra en god gärning eller fann någon sorts sjukt nöje i att skrämma mig kommer jag aldrig få veta. Men bara tanken att någon satt bredvid mig i passagersätet och betraktade mig medan jag sov skrämmer vettet ur mig. Ni har hört bakrutan skriven av en okänd författare och uppläst av Rakel Josefsson. En annan styrka i creepypastan är att det kan förvåna med nytolkningar av gamla fenomen och göra det med all den trovärdighet som en okänd avsändare alltså innebär. I september 2015 publicerade Reddit-användaren Matthews 20 en berättelse på underforumet Short Scary Stories under rubriken Trypofobi. Den handlar om den kända och krypande skräcken många känner för små hål, men den överraskar oss också med något av en ny vinkel. Ni ska få höra den uppläst av Ludvig Josefsson. Under åratal kunde de inte förklara hur det gick till. Barnen som tycktes ha minnen av händelser de omöjligt kunde ha upplevt dök upp gång på gång. Och ingen kunde förklara deras berättelser. De beskrev för sina uppskrämda föräldrar hur de dött i tidigare liv. Hur de krockat med sina bilar, till trillat ner för berg och dött i sjukdomar. De var barn för Guds skull. De skulle inte veta hur sånt gick till. Inte i sån detalj. När de blev äldre försvann berättelserna ur deras minnen och Väl i skolan kom de inte ihåg annat än det deras föräldrar berättade. Det enda som fanns kvar var fobierna. De som berättat om hur de drunknat kunde fortfarande inte simma i havet utan att känna en oförklarlig rädsla pirra längst in i märgen. Somliga kände klaustrofobin komma krypande när de befann sig i små trånga utrymmen. Ett eko av de levande beskrivningarna de som barn gett sina föräldrar av att begravas levande och kvävas i genrasade grottor. De höjdrädda kände pulsen öka, bara de blundade och föreställde sig att stå på kanten av en skyskrapas tak, vilket fick deras föräldrar att minnas hur de beskrivit sina fall mot döden när de var små. Jag ska inte ens gå in på vad de som var rädda för spindlar hade berättat för sina föräldrar. Trots att både berättelserna och fobierna funnits där var det ingen som gjorde kopplingen mellan dem. Förrän man kom djupare i studierna av epigenetik. Hur minnen och upplevelser kan kodas in i vårt DNA och färdas vidare via arv. Inte för att epigenetiken kunde förklara det hela fullständigt Visst kan vi känna rädsla bara genom att se andra utsättas för det vi fruktar För att vi fått skräcken inlärd eller överförd från våra föräldrar Men det förklarar inte de irrationella fobierna De som faktiskt inte har någon funktion De slet i åratal för att förstå och vetenskapligt kunna förklara det en dag fick en genetiker, som jag misstänker rökt både en och annan specialcigarett i sina dagar, en idé. Han konstruerade en mekanism för att mäta energin i våra kroppar på ett helt nytt sätt och kunde konstatera att energin i våra kroppar när vi dött bara försvinner helt när vi förbränns till aska eller förmultnat. En del av energin som då försvann hamnade till slut i andra kroppar genom att gå ner i jorden och bli en del av kretsloppet och det var så man vetenskapligt kunde bevisa reinkarnation och dödsminnen. Vilket leder mig till min egen största fobi. Det råder viss vetenskaplig skepsis gentemot idén att trypofobi skulle vara på riktigt. Skräcken för håligheter, stora och små, klustrade i grupper och saker som bor i de hålen. Varför är denna skräck så stark hos vissa när den inte alls finns hos andra? Har du inte ens en gissning? Föreställ dig vad som händer när du ligger där död i en kista. Maskarna och larverna kommer att äta av dig. Föreställ dig den kvarvarande medvetenheten i din kropp, den som lider när den blir urgröpt och genomborrad, den som blir vanvettig när den inte ens kan röra sig. Sedan färdas den vidare till nästa kropp. Den innehåller inga medvetna minnen utan bara skräcken, fasan för att ligga där, förlamad. Det går inte att förstå varför, för du har glömt att var så du dog. Men fobin lever kvar. Jag antar att min poäng är rätt enkel. När jag dör vill jag kremeras. Ni har hört trypofobi skriven av Reddit-användaren Meg Matthews 20 och uppläst av Ludwig Josefsson. Creepypastor kan ibland dra åt de mer klassiska hållen för varför inte? Det är skräckberättande, lika gott som något annat. En spökhistoria som i sin korta enkelhet låter som tagen ur en film eller en gammal bok dök upp på Tumblr i september 2015 och jag kallar den En nystart. Den är skriven av en okänd författare och den läses av Mikael Forsberg. Jag vaknar med ett ryck och drar efter andan. Luften som fyller mina lungor är fuktig och dammig, men jag insuper den ändå girigt. Jag känner mig som uttorkad, fast på luft. Jag ligger i fullständigt mörker. Underlaget är hårt. Jag försöker röra armarna och det känns som att det var länge sedan jag gjorde det sist. Jag drar upp dem, men händerna stöter i någonting strax ovanför min kropp. Jag drar ihop ena handen i en knytnäve och slår den emot motståndet. Det producerar ett mjukt, dovt dunkande trä. Det känns solitt och ogenomträngligt. Luften är tjock och stinkande. Jag spottar och fräser genom en mun som känns helt förlamad. Sen börjar jag sparka och slå. Och stöter i mina knän i trät ovanför mig. Det gör ont men jag känner det knappt. Jag sitter fast. Som en nöt i sitt skal. Långsamt drar jag upp handen till bråsen jag vet sitter i min kavaj. Efter att ha fått loss den vinklar jag den som en hacka. Och börjar slå det lilla järnföremålet mot plankorna. Timmarna går. Luften börjar lukta svett och koldioxid. Jag känner träflisorna lossna och fastna vid min svettiga bröstkorg. Min arm somnar, men jag fortsätter. Timme in och timme ut av skrapande och hackande. Luften i kistan börjar bli tunn. Hettan och stanken från min panikslagna kropp bränner i mina lungor och jorden bildar en sörja i botten av kistan och fläckar mina kläder. Den enda tanken jag har i huvudet är att jag vill därifrån. Det är ren och skär tanklös beslutsamhet. Det börjar knaka i plankorna ovanför mig och jag känner mer jord och småsten rasa in. Med de sista krafterna jag har trycker jag händerna mot taket, trycker för allt jag är värd och känner brädorna knaka och brytas. Jorden faller ner i kistan, men jag kommer upp på knä och börjar gräva mig uppåt. Den lösa jorden rasar omkring mig medan jag gräver mig upp. Plötsligt känner jag ena handen slå emot den svala, friska luften. Frihet Jag trycker mig upp och gräver mig ut Och kommer upp i dagsljus Och jag drar ett djupt andetag Omkring mig hör jag andra gräva Nere i jorden Marken kokar där de håller på Somliga har redan kommit upp Och jag ser hålen de lämnat efter sig jag snubblar fram till vattenslangen de använder för att bevattna blommorna på kyrkogården. Min törst är bottenlös. Jag dricker girigt ur slangen när jag får syn på min egen spegelbild i den inglasade skylten med information om kyrkogården. Min skalp är ihålig och käken borta. Spåren av geväret jag använder är fortfarande kvar. Ni har hört en ny start uppläst av Mikael Forsberg och skriven av en okänd författare. Vi ska avsluta veckans Creepypodden med två lite längre historier. Den första fanns med redan i min bok Creepypasta – Spökhistorier från internet. Den är klassisk, dels eftersom den, som många Creepypastor, utspelar sig i ett datorspel– där trivs creepypastan på vår tids lekplats som givetvis är omgärdad av den mystik och de kusliga berättelser som precis alla platser där barn och unga samlats i alla tider har varit. Just den här historien utspelar sig i ett sandlådespel i klassiken The Elder Scrolls 3 Morrowind. I Sandlådespel, skriver jag i min gamla bok, tillåt spelaren agera helt efter sin egen lust när det kommer till var hon ska färdas eller vad hon ska ta i tur med härnäst. Det är optimalt för spökhistorier då spelarens själva utgångspunkt är att förvänta sig oanade hemligheter och påskägg att upptäcka. Historien handlar om en mod, ett amatörbyggt tillägg till spelet som utvecklade och byggde ut det. Mods som den begränsas i princip bara av den patenterat sjuka och morbida fantasi som präglar internet och det är lätt att förstå varför historier om sådana tillägg fått så mycket spridning. Det handlar om att placera hårresande skräck där ingen tidigare fanns. Historien har samma namn som modden jvkn66z.esp. Historien dök upp på nätet i september 2010. Den är skriven av en okänd författare och den läses av Ludvig Josefsson. En och annan kanske minns den uppståndelse som för några år sedan uppstod kring en rätt udda Morrowind mod. Dess finnamn var jvkn66z.esp. Den publicerades aldrig på någon av de större Elder Scrolls-mötesplatserna utan spreds bara på de mindre forumen och rollspelsgrupperna. Dessutom vet jag att folk ofta valde att skicka den direkt till noggrant utvalda egna kontakter hellre när publicerade den öppet. Så vitt jag vet var den bara offentligt tillgänglig några dagar alltså som allt. En av anledningarna till att den var så mytomsusad var att den betedde sig som ett virus. Försökte du starta spelet när modden var påkopplad hängde sig laddningsskärmen i exakt en timme och sen kraschade spelet. Om du lät det gå så långt förstördes dessutom din installerade version av Morrowind tillsammans med alla dina sparade spel. Ingen verkade ha någon aning om vad modden var till för Eftersom den inte gick att öppna i programmet Construction Set. Så småningom spred sig varningar för att ladda ner filen och att lugnade ner sig igen. Ungefär ett år senare dök modden upp på ett forum jag hängde på. Det var en person som sa sig ha fått den i ett PM av en passiv läsare som strax efter raderade sitt konto. Han hade dock tips om att försöka spela modden i Dosbox- en simulator av det gamla operativsystemet MS-DOS. Av något skäl funkade det då. Nästan i alla fall. Spelet laggade lite och man kunde inte klicka sig in i options, load, game, konsolen eller egentligen något mer än själva spelet. Knapparna för att snabbspara och snabbladda spel, quicksave och quickload, funkade. Men det var det. Den fil som skapades när man klickade på quicksave verkade dock bara vara halvfärdig, så man kunde inte komma åt laddningen därifrån. Vissa spekulerade i om det modifierade spelet använde sig av en äldre grafikrendering och därför krävde dosbox, men det såg inte annorlunda ut. Det följande är vad jag kan berätta ur min egen erfarenhet. När man startade ett nytt spel i JVK som vi på forumet började kalla modden lämnade folkräkningskontoret där alla börjar sin resa i spelet och kom igång var det första man märkte att Prophecy Has Been Severed-infolådan poppade upp. Detta betydde att spelets huvudstory inte längre gick att genomföra och att pop-upen dök upp berodde på att alla bikaraktärer i spelet med undantag bara för den sista dwimern, jaggrumbagarn, dött. Deras kroppar försvinner aldrig. Du kan gå och titta på dem. På ett mycket konkret sätt börjar detta spel i en värld som redan är förlorad. Det andra man märker är att man förlorar hälsa. Inte så mycket åt gången men ändå tillräckligt för att det ska märkas över tid. Ju längre du stannar på en och samma plats, desto snabbare verkar det gå. Om du låter det gå så långt att du dör kommer du märka vems fel det är. En figur som vi kommer att kalla lönnmördaren. Hans kläder är helt svarta. De ser ut som Dark brotherhood rustningen från Tribunal trots att det är en expansion som inte fungerar i GVK. Och han är själv så mörk att han mest framstår som en fläck i rymden. Och han rör sig som... Ja, låt mig säga att han skrämde upp mig när jag för första gången såg honom kila omkring min döda kropp. På ett märkligt, omänskligt sätt kravlar han på alla fyra, med armar och ben utspärrade som en spindel. Vanligen ser man honom bara först efter döden, men innan reload infolådan dyker upp, då han kryper omkring och över ens kropp. Emellanot såg man honom dock när man levde, försvinnandes runt ett hörn eller krypandes längs en vägg eller ett tak. Det gjorde spelet bra mycket svårare att spela på natten. Frånsett de döda bikaraktärerna och lönmördaren är den enda märkbara skillnaden på JVK att övriga bikaraktärer då och då ställer sig utomhus i några minuter. Under denna kan de bara svara en sak när de tilltalas. Se upp på himlen. När de går in igen blir allt som vanligt igen. Vi var ett gäng på spelforumet som spelade JVK och efter ett tag upptäckte en av oss en ny bikaraktär dunmer i Teras i templet vid Ghostgate. Två saker stack ut med honom. Dels hans skrud, ett unikt kolsvart plagg som var bestrött med glintande stjärnor och såg ut som ett avrivet stycke natthimmel. Dels var att all dialog han hade var röstdubbad, med den för Dunmer-karaktärer vanliga rösten. Vissa tyckte den var lite annorlunda, men det var alltså minst en väldigt bra imitation. För att inte bli alltför detaljerad skickade han ut den på en rad uppdrag kring en fängelsehåla som kallades The Citadel. De flesta jag själv spelade var tämligen generiska och följde mallen Upptäck en urgammal hemlighet. Ingången till fängelsehålan var på en liten ö långt västerut från Morrowinds fastland. Så småningom upptäckte jag att man kunde hoppa från den västligaste punkten och samtidigt använda en scroll of Icarian flight för att landa nästan exakt på ön. Trots att fängelsehålan kallas The Citadel, fästningen på svenska, gräver den sig rätt neråt. Den får andra grottor i spelet att verka små och enkla att ta sig igenom. Först ser den ut som en naturlig grotta- för att sen gå över till vad som ser ut som en medeltida gravkammare- och sedan en Dwemer-ruin. Jag kom själv ner till Dwemer-ruinen innan jag la av. Fienderna där nere var så starka- till och med en spelare på level 20- hade behövt vara försiktig. Och eftersom GVK hade så begränsade spelmöjligheter- tog det helt enkelt för lång tid att levla upp dit. Dessutom var ju bara quicksave och quickload- det enda man kunde använda, något som ledde till att man ständigt hamnade i situationer som var omöjliga att ta sig ur. Det gjorde i alla fall jag, och jag hade helt enkelt inte energin att börja om. Så det jag berättar för er nu är baserat på vad de som kom längre in i grottan upplevde. Efter Dwemer-ruinen når spelaren en grotta som ser ganska likadan ut, fast mörkare. Snarare än den vanliga bronsfärgen är alla ytor, inklusive varelsernas, helt svarta. Maskinljudet dundrar högt där nere och blir starkare i slumpmässiga vågor. Dimma ligger tjock över marken och begränsar synfältet till ett par tre meter. Tar man sig igenom detta når man en hall som av de som varit där kallas porträttsalen. På samma sätt som elden i facklorna eller andra liknande fenomen från tidiga 3D-spel ser de inramade bilderna som hänger på väggarna i denna hall alltid ut att riktas direkt mot spelaren. Bilderna i ramarna valdes ut slumpmässigt ur spelarens My Pictures-mapp på datorn. De som nådde dit tyckte det var roligt att publicera screenshots från rummet då bilderna i ramarna oftast var såklart... Porr. I hallens slut fanns en låst dörr. De som hade kommit så långt fick då erkänna sig besegrade och återvända till Danmur-mannen Tjeras. Då hade han slutat med den dialog man förut kunde ha med honom och nu muttrade han bara Se upp på himlen. Resten av spelets bikaraktärer hade slutat säga allt och var nu bara helt tysta. Till och med dialoglådan var tom utan någonting att klicka på. De betade inte ens av sina förinspelade automatiska hälsningsfraser längre. Den enda gång de lät var på natten då de i några minuter gick ut och sa det igen. Se upp på himlen. En spelare, en av mina forumskompisar, märkte att natthimlen inte längre var den i spelet förprogrammerade. Det hade ändrats till en avbildning av den verkliga natthimlen och den rörde sig. Från och med denna punkt är berättelsen baserad på vad en enda person rapporterade. Om sidor blev han bannad från forumet, men jag höll kontakten med honom så länge han svarade. Han hade undersökt natthimlen i spelet och kunde ute efter stjärnbildernas och planeternas positioner säga att himlen var från februari 2005. När han dog, laddade ett spel eller gick in i det citadell startade natthimlen om från den punkten. När natten var slut tog daggrafiken över och natthimlens rörelser pausade tills stjärnorna dök upp igen. De rörelser som natthimlen gjorde under en natt motsvarade två månader i verkligheten och eftersom tiden i JVK gick ungefär lika fort som i Morrowind, huvudspelet tog ett dygn i spelet ungefär en timme att spela igenom. Han var övertygad om att det var någon händelse på himlavalvet som skulle leda till att dörren i slutet av porträttsalen öppnades. Men det krävde alltså att spelet skulle lämnas på och för att inte dödas av lönmördaren. Måste någon sitta vid det hela tiden? Min forumskompis bestämde sig därför för att sitta vid JVK en hel dag eller ett år i speltid. Bara för att se om något hände. När han var klar med sitt experiment beskrev han det på forumet. Jag började i Seydanin och länge var det inte särskilt jobbigt alls. Jag var tvungen att se till att jag rörde på mig och inte hade för lite hälsa då och då bara. Men fatta, efter 24 timmar exakt börjar lönmördaren något helt nytt. Nämligen att skrika. Jag var helt oförberedd och höll nästan på att skita på mig vid hans vansinnigt höga gallskrik. Det är som i en skräckfilm. Jag ser mig omkring och där var han, hopkurad rätt framför mig. Sekunden jag rörde på min gubbe sprang han såklart iväg och när jag gick in i porträttsalen var dörren fortfarande låst. Fan, fan, fan. En tid gick och sen kom man på att han skulle behöva vänta tre dagar, tre år i spelet. Som han resonerade hade tiden då hunnit i kapp februari 2008- då vi fick det ursprungliga privata meddelandet om att vi skulle prova J.V.K. i dosbox. Två dagar in på experimentet skrev han Efter det första gallskriket förväntade jag mig att lönnmördaren skulle skadat mig men inget hände förrän efter några sekunder. Då, om man inte rört sig, börjar han skada mig. Nu tror jag att jag har fattat. Det är ett inbyggt sätt för modden att varna en. När jag sitter och spelar på natten gör jag det med hörlurarna på och dosar ibland till. Då väcker han mig med sitt vrål. Jag rycker till med musen och är räddad. En dag tillgick och experimentet var över. Då skrev han. helvete, helvete, helvete. Helvete. Okej, jag är så jävla färdig med det här. Jag har suttit och väntat i tre dagar och plötsligt skrek denna jävla lönmördare till igen. Därefter skrek han en gång till, så jag tittar omkring för att se om något händer. Alla i hela staden är utomhus och säger: Se upp på himlen! Jag ser ingenting, men då börjar hela spelet mörkna, alltså det blir typ helt svart. Jag satte upp min skärms ljusinställningar till max men kunde ändå bara knappt urskilja vad som hände. På avstånd ser jag figurer springa omkring, bara fram och tillbaka som det ser ut. När jag närmar mig dem försvinner de iväg. Eftersom jag försökte sitta och sova framför spelet var mina lampor släckta och det kändes lite läskigt. Men jag ville inte missa någonting så jag vägrade gå iväg och tända. Men ingenting händer. Till slut börjar jag gå tillbaka till The Citadel. På vägen dit måste man simma, så det gör jag. Och i mörkret kan jag urskilja en massa folk som bara simmar omkring mig. Jag kommer fram till The Citadel, ser att det är normalt ljust inuti och blir lite orolig. Och visst fan är den jävla dörren i slutet av porträttsalen fortfarande låst. Så jag går ut igen- och hela skiten börjar om. Jag är färdig med det här. Nu går jag och lägger mig. Och sen är jag färdig med det här. Slut. Efter detta hände två saker. Först var det en annan av dem som nått fram till porträttsalen som påstod att lönnmördaren börjat dyka upp i hans vanliga omådade Morrowind-spel. En snabb förklaring. Genom att ominstallera Morrowind till en annan mapp kunde man ha både den gvk moddade och den vanliga versionen på samma dator. Själv avskrev han det först som livlig fantasi, men om sidor kunde han rapportera till oss om ett par riktigt läskiga tillfällen då den svarta figuren kravlat rätt mot honom eller väntat klart synlig bakom olika hörn. Några andra återgick till Morrowind- men kunde aldrig säga säkert att de också sett honom. Den andra saken var att min vän som gjorde tre dagars experimentet började skriva elakt och hetlevat på forumet. Han hade helt slutat prata om GVK men betedde sig så illa att han snart bänades. Jag hörde inte av honom på några veckor, sen skickade han mig ett mejl. Det här är ett klipp från det mejlet. Jag har lite tid över nu och mot bättre vetande har jag börjat spela JVK igen. Nu har jag väntat så länge att himlen ser ut som den gjorde 2011 och jag tror min sömnbrist börjar leda till lätt vansinne. Men det händer grejer. Efter att det blir mörkt blir det aldrig riktigt ljusare. Det bara fortsätter vara mörkt. Alla som bodde i Seida har gått iväg till den där lilla banditgrottan i närheten och verkar nu bo där. De dödade banditerna som hängde där och nu står de själva bara där. De säger ingenting och inget händer om man klickar på dem. Jag gjorde en quicksave och dödade sedan en av dem och han bara stod där utan att kämpa emot tills han dog. Så är det överallt. Man måste gå för att komma någon vart eftersom alla quick travel människor också ställt sig i grottorna. Städer och byar står kvar övergivna. De i Vivec har gått ner i kloakerna. Nu tänkte jag gå till Ghostgate för att se om Tjeras fortfarande är där. Jag hör av mig sen om hur läget är med honom. Jag svarade att jag gärna hörde mer om det och väntade en dag. Eftersom jag inte hade fått något svar då mejlade jag honom och några timmar senare svarade han. Förlåt, jag glömde Eftersom det alltid är natt nu rör sig stjärnorna snabbare så nu är det 2014. Hela skärmen är svart men man kan fortfarande se de ljusstarkaste stjärnorna. tieras var borta tillsammans med alla andra i Ghost Town. Jag har ingen aning om vart de tagit vägen. De var inte i någon av de närliggande grottorna. En annan grej. Folk säger fortfarande inte någonting men deras ögon blöder. Det är så mörkt att man måste använda en light spell. Och till och med då måste man trycka sig mot datorskärmen för att se dem. Men de är där. Små mörka rennor från ögonen. Jag tror jag närmar mig nu. Jag vet hur dumt det låter och jag vet att förväntningarna nu är så höga att de aldrig kommer att infrias. Men jag vill bara kunna säga att jag höll ut. Ytterligare några timmar senare på kvällen... Fick jag en uppföljning? Några av planeterna rör sig inte som de ska. Det stör mig som fan. Om det fortsätter så här kommer jag inte kunna ha koll på tiden. Det är nästan 2015 nu tror jag. Helvetet. Dessutom märkte jag nu att det inte finns några monster kvar i spelet. Jag är helt ensam utomhus. Jag gick för att se efter och liken efter de som är inblandade i huvuduppdraget ligger fortfarande kvar dock. Jag behöver inte använda hördurar längre. När han skriker är det som att han gör det rätt in i mina öron. Jag tror till och med att jag börjat ana när han ska göra det. Han hänger runt mycket mer nu och kommer närmare. Inte som de där andra figurerna som dök upp, om du minns. De där som bara spinger omkring- som nett och jämnt kan urskiljas borta i skymningen. Jag måste erkänna att det hela är rätt läskigt nattetid. Ibland när jag går på toaletten så svär jag att jag ser något i ögonvrån. Jag har alla lampor tända. Jag svarade och skrev skämtsamt att han borde gå lägga sig. Och lät det vara så. Två månader efteråt hittade jag detta i min inkorg. Det var det sista jag hörde från honom. Jag vaknade precis ur vad jag tror var en vidrig och sjuk dröm. Lönmördaren skrek åt mig och när jag slog upp ögonen var han ovanför mig hukandes över min kropp. Hans armar och ben var längre som en spindels. Jag försökte putta bort honom men mina händer sjönk in i honom och jag kunde inte få loss dem. Som om han var gjord av kära. Då vaknade jag, trodde jag. Han var borta, men när jag blickade mot skärmen var jag inte där jag lämnade spelet. Jag var i The Corpusarium med Jagrum. Ljuset var för en gångs skull okej okay, och jag såg honom sitta uppsvälld på sina mekaniska ben. Så började han prata med mig. Inte som han brukar i dialoglådan, utan på riktigt med Metieras röst Han visste saker om mig Han berättade saker som jag aldrig berättat för någon Saker jag helt glömt bort Han berättade att ingen hade kommit så här långt Och att dörren snart skulle öppnas Jag behövde bara vänta lite till Han sa att jag skulle veta när det var dags Han sa att jag skulle få bli den första Att se vad som fanns inuti Och då vaknade jag på riktigt jag satt framför datorn men befann mig återigen inte där i spelet där jag varit förut. Jag höll på att simma ut till The Citadel och jag hör en knackning mot mitt fönster. Ett litet knack, knack, knack som om man bara stöter sitt finger mot glaset. Jag kanske fortfarande drömmer. Tja, jag antar att det är slutet på min historia. Jag vet att det finns ett par till berättelser om JVK som flyttar omkring, men det här är den enda som jag vet är sann. Jag raderade min JVK-version av spelet rätt omedelbart efter att jag gav upp, men jag skulle gärna ha tag i den igen om det är så att någon har en. Jag skulle gärna se lite av detta som jag hört så mycket om med mina egna ögon. Ni har hört jvkn66z.esp, uppläst av Ludvig Josefsson. Återstår, gör bara att läsa den sista historien för den här veckan. Den är skriven av en av nätets mest uppskattade skräckförfattare och tillhör hennes bästa verk, tycker jag själv. Hon kallar sig The Dalek Emperor på Reddit, men heter egentligen C.K. Walker- och har skrivit klassiker som Boraska och Room 733. Och i Creepypodden har ni tidigare hört henne i avsnitt 36 till sjöss. Här kommer en av mina favoriter av hennes historier. Monstret på Stockholmsgatan 423. Uppläst av mig. Vi har alltid bott på Stockholmsgatan 423. Så jag har alltid hört Monstret. Han bodde alltid där, inuti väggarna på andra sidan den tunna skiva som kapslade in mitt sovrum där hade han funnits ända sedan jag föddes när jag var väldigt liten trodde jag att han var min vän han brukade knacka i väggen och jag knackade tillbaka jag fnissade och han mumlade saker jag inte kunde urskilja eller förstod jag trodde han ville skydda mig från mardrömmar men ju äldre jag blev desto mer skrämde monstret mig mina föräldrar sa om och om igen att jag inte skulle vara rädd. Det fanns ingenting på andra sidan den väggen. Med tiden förstod jag att monstret inte alls var min vän. Det var då det började stöna och ropa och klösa och banka i väggen. När jag var åtta år gammal fick jag till slut ett sammanbrott och berättade allt för mina föräldrar. Jag berättade om monstret och beskrev hur rädd jag var för att han skulle ta sig in i mitt rum en natt och mörda mig. Mamma himlade med ögonen och sa att det bara var möss. Hon lyssnade aldrig på vad jag sa. Pappa höll med henne om att det nog var skadedjur men han tog åtminstone hand om mig. Han kramade om mig och sa att han skulle beskydda mig och att jag inte hade något att vara rädd för. Från och med då skrek jag på pappa varje gång jag hörde monstret Han kom alltid springande på mindre än en minut Jag gömde mig under täcket, pekade mot väggen och snyftade att det var tillbaka Och pappa låg mot mig Han bankade med knytnäven mot väggen och hojtade Tyst där annars får du med mig att göra Oljudet slutade och jag kramade pappa hårt Han var alltid min största och modigaste beskyddare jag saknar honom så mycket nu. När jag kom in i tonåren brukade jag bjuda över kompisar på övernattningar. De trodde aldrig på mina berättelser om monstret innanför väggen men det brukade räcka med en natt i mitt rum för att övertyga dem. Vi kallade oss spökjägarna på Stockholmsgatan och tillbringade timmar med att försöka åkalla väsendet en demon enligt våra efterforskningar genom amatörmässiga seanser och ojabrädde spelande. Vi tänkte att det skrapande ljudet på andra sidan väggen var andens rituella inristningar av sataniska symboler och sånt. En övernattning när jag var hög på socker och mina vänners uppmuntrande, förnittrande inväntade jag skrapandet i väggen och härmade sen pappa jag dunkade i väggen och skrek precis som pappa tystar, innan annars får du med mig att göra du är redan död så låt oss levande vara. vi försöker faktiskt sova jag fnissade och mina kompisar såg imponerade ut i ett ögonblick jag skulle aldrig ha provocerat monstret Bankandet i väggen återkom plötsligt värre än någonsin förut. Bakom ljudet hördes något annat, ett upprört, vrålande. Vi blev livrädda och gömde oss i garderoben och jag ropade på pappa. När han kom springande sa mina vänner snyftande att de ville bli hemkörda till sig på en gång. Jag lämnades ensam i mitt sovrum medan han körde iväg med dem. Jag satt där kände monstrets närvaro bara någon centimeter bort på andra sidan väggen. Det var som att jag såg honom frustrerat vanka av och an på andra sidan och jag var så rädd att jag gick in i garderoben igen och satt där. Utanför dörren hörde jag honom börja klösa i väggarna igen. Det var då jag förstod vad han höll på med. Det var ett försök att gräva sig genom väggen och in i mitt rum. Jag sniftade hitlöst vid bara tanken och hörde samtidigt klösandet sluta och övergå i bankningar i väggen. Det slutade inte förrän pappas billjus lyste upp mitt rum. Jag satt där och grät tyst tills han kom in, öppnade garderobsdörren och tittade medlidsamt på mig. Den är fortfarande kvar i väggarna pappa, ropade jag. Han nickade, kramade om mig och bankade i väggen. Tyst där inne. Annars får du med mig att göra. Sen satt han där med mig och lät mig gråta ut. Och sa att det var okej om jag ville sova på soffan den natten. Ibland trodde jag att han trodde att det bara försik i mitt huvud. Men ibland var jag säker på att han också hade hört det. Han måste ha hört det. mumblandena, knackandena och rispanden i väggarna. Som jag hade levt så nära i hela mitt liv. Han måste helt enkelt också ha märkt det. Det var ju på riktigt. Och om man inte trodde mig var han bra på att låtsas att han gjorde det. Jag kände mig tokig i ovissheten om han tog mig på allvar eller inte. Han kanske bara spelade med. Jag antar att jag aldrig förstod min pappa överhuvudtaget. En kväll när jag var 16 år gammal vaknade jag av ett genomträngande skrik. Det var så högt, så hjält och så skärande att jag skrek till själv av ren skräck. Det slutade på en gång, abrupt. Och sen, ögonblicket därefter, kom pappa in i mitt rum. Du hörde det, ropade jag med en röst som inte bar sig. Du måste ha hört det. Hur kan du inte ha hört det? Älskling Lilla, sa han och satte sig på min sängs fotända. Hans hår stod på ända och han såg frånvarande ut med sina blodsprängda ögon. Klart jag hörde det men det var bara en uggla Jag och mamma har sett ganska många på sistone De har bosatt sig här i Nej pappa, lyssna själv Lyssna på väggarna Älskling Snälla pappa, lyssna Han suckade men nickade Och vi satt där i tystnad och lyssnade ett tag Jag var tvungen att berätta för honom om vad som pågick Vi var i fara Och han behövde känna till det men det kom inga fler ljud från väggen den natten. Det var det sista jag hörde av monstret på ett bra tag faktiskt. Väggen började för första gången i mitt liv kännas tom. Kanske var en del så hade monstret återkallats till helvetet. Vem vet. Men hur som helst anade jag att det en dag skulle komma tillbaka. Märkligt nog reagerade jag inte när det gjorde det efter 16 år av att höra honom hade det blivit som bakgrundsljud lika igenkännligt och omöjligt att återupptäcka på nytt som en eget ansikte i spegeln det tog så lång tid för mig att inse att han var tillbaka att jag inte ens kan peka ut exakt när det hade börjat igen jag tror att det var det som till slut blev vårt fall vår undergång att ljuden var så självklara för mig att de inte utgjorde de varningar de borde ha utgjort. När jag till slut förstod vad det var jag hade hört hela tiden kände jag mig nästan, även om jag skäms för att erkänna det, lättad. Nu när de var tillbaka utspelade det sig precis som det hade gjort förut. Först stönanden, sen lätta små knackningar följda av bankanden och sen till slut klösandet, det eviga klösandet. Jag hade berättat för pappa om det, hur monstret klöste och hur jag var rädd att det försökte ta sig in i mitt rum. Och han bara skrattade. Det var en decimeter stål och trä i den väggen och ingenting, varken möss, grävlingar, vildkatter eller ens spöken, kunde ta sig igenom det. Det borde han veta, han hade ju byggt huset själv. Dessutom skulle han alltid finnas där för att skydda mig, försäkrade han. Det skulle visa sig att han hade fel. Eftersom jag då skulle flytta hemifrån inom ett år insåg jag att jag inte hade några andra val än att stå ut. Och efter 16 år med monstret var kunde ytterligare 12 månader betyda. Jag blev lakonisk, obrydd, känslokall. Jag ignorerade ljuden, utom när jag då och då faktiskt bankade tillbaka- jag tänkte logiskt för att förjaga skräcken. Var den var så kunde det tydligen inte ta sig igenom väggen, för annars hade det gjort det för många år sedan. Och det var nog dess största sorg, för jag kände på mig att mer än någonting annat ville det ut. Det skulle visa sig att jag hade rätt om den saken. Natten som dörren till slut öppnades är fortfarande ett av de starkaste minnen jag har jag var hemma hos en kompis när mamma ringde och sa åt mig att komma hem omedelbart det var i sig ovanligt mamma brukade knappt ens låtsas om att jag fanns och ännu mindre ringa mig jag körde den knappa milen hem men hade svårt att ta mig hela vägen fram. Paniken bubblade upp när jag närmade mig och polisbilarna blev fler och fler och blandades upp av sändningsbilar från tv-kanaler och insatsstyrkan stora truckar. Jag parkerade och gick med tårarna rullande längs kinderna sista biten tills jag insåg att mitt hus mycket riktigt var centrum för all uppmärksamhet. Jag hade egentligen förstått det hela tiden. Nu visste jag. Pappa måste ha dött. Det hade till slut tagit sig ut och dödat pappa. Jag sprang och jag struntade i alla de som försökte stoppa mig. Jag sprang mellan bilar och folksamlingar under avspärrningarna och in genom min ytterdörr. Där var det. Garderobstörren mittemot vardagsrummet, precis bredvid dörren till mitt rum, stod öppen. Alla jackor och tröjor hade rivits ut och vad de tidigare dolt låg nu synligt. Ännu en dörr inuti garderoben. Hur det gick till förstår jag inte, men ingen stoppade mig. Jag snubblade in i garderoben, in genom löndörren och ut i rummet bakom väggen rummet jag alltid hade vetat fanns där men det rummet var inte vad jag trodde det hade varit i tidningarna kallades pappa slaktaren på Stockholmsgatan enligt vad jag såg där inne passade det smeknamnet honom väl det fanns knivar mängder av knivar i alla olika tänkbara sorter på en vägg fanns verktyg i stål upphängda. De enda jag kände igen var sådana jag hade sett i historieböckerna. På andra väggen hängde fyra par handbojor och kedjor som satt fast i väggen och rullar med isoleringstejp. Mitt i rummet fanns ett bord som var täckt av intorkat blod. Vid bordets ena kortsida stod en pall. Men det värsta av allt var väggen som vette mot mitt rum Varenda centimeter var täckt av ristningar De föreställde inte satanistiska symboler som jag hade trott Utan ord Det stod saker där Jakob, jag älskar dig Diana Hobb Hälsa pappa att jag förlåter honom Brian Woodlin Tara, jag är så ledsen Michael Säg åt mina döttrar att de betydde allt för mig Angela Waterstone Enligt förundersökningen fanns det över 60 sådana meddelanden på väggen Jag har läst varenda ett De hemsöker mig varje dag och varje natt I åratal plågade de mig och när jag trodde jag skulle komma undan blev det bara värre nu lever jag inskriven på ett sjukhus Men klösandet hör jag fortfarande Varje gång jag blundar hör jag det Jag har inte riktigt sovit på snart ett år Man säger mig att om jag inte lyckas sova snart så kommer jag att dö På dagarna följer jag rättegången mot pappa Och på nätterna stirrar jag på väggarna Ingen av medicinerna fungerar, ändå tar jag dem alla Och även om jag tillbringar hela nätterna med att försöka Så lyckas jag aldrig somna jag hör alltid klösandet. Jag kommer aldrig sluta höra det. Mm. Ni har hört Monstret på Stockholmsgatan 423 skriven av C.K. Walker och uppläst av mig. Och därmed har Creepypodden tagit slut för den här veckan. Har du hittat en bra creepypasta som du tror skulle göra sig fint uppläst i Creepypodden skicka den, eller för all del gärna också en historia du själv har skrivit i ett mejl till creepypodden .se. Jag ser fram emot att läsa den. Ni har lyssnat på Creepypodden i p med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Ni hittar oss på sociala medier under namnet Creepypodden i p på Facebook och på Instagram och som vanligt. Tack för att ni har lyssnat!